Змішання міфів і реальності Згадки про перші мандрівки, що відіграли значну роль у появі великих культур, дійшли до нас разом із міфами, легендами, переказами. Про подорожі давніх греків залишилося дуже багато переказів, у яких переплітаються вигадки і справжні події. Надзвичайної популярності набули тексти Гомера, Одіссея та Іліада. Історики припускають, що автор написав ці поеми у восьмому столітті до нашої ери, поклавши в їхню основу міфологічні перекази про Троянську війну. В Одісеї та Іліаді йдеться про події, пов'язані з походом греків-ахейців проти мешканців малоазійського міста Трої. Були часи, коли греки вважали кожне слово цих поем незаперечною істиною. Фактами, взятими із текстів Гомера, користувалися давньогрецькі історики – Щоправда, пізніше Іліаду і Одіссею вважали не більше, ніж вигадкою. Проте сучасна наука дозволяє стверджувати, що принаймні деякі частини Троянської епопеї є історичними. Зокрема, про це свідчать розкопки, що в 1870-80-х роках розпочав німецький археолог Генріх Шліман. Він натрапив на руїни великого міста саме там, де, згідно з текстами Гомера, розташовувалася Троя.